Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă fiecare zi și ne iertă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne duce în ispita, ci izbăvește-ne de cel rau. Apoi l a mai zis, dacă unul din voi are un prieten și se duce la el la mizul nopții și îi zice, Pietene, îmi trei pâini, căci a venit la mine de pe un prieten al meu și n-am ce să-i pun înainte. Și dacă din dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbâra, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scos, să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i dea, pentru că e prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi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 Alții, ca să-l ispitească, îi cerea un semn din cer. Isus l-a cunoscut gândurile și le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăvușește peste alta. Deci dacă satana este dezbinat împotriva lui însuși, cumva dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot dragi cu belzebu, Și dacă eu scot dragi cu Belzebub, fiii voștri, cu cine ai scot, de aceea ei și vor fi judecătorii voștri. Dacă eu scot dragi cu degetul lui Dumnezeu, împărția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine-narmat își păzește casa, averile sunt la adăpost.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 Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ea cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în gasă, se așează în ea și stare de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din noroce a ridicat glasul și a zis Ferice de pântecele care te-a părtat și de țâțele pe care le-ai supt. Și el a răspuns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 Împărăteasa de la miază se va scula și în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va o sândi. Pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Inive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor o sândi, pentru că ei s-au pocăit la provăvăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona.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 Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Pe când vorbea Iisus, un fariseu la a să prânzească la el. El a intrat și așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirarea că Isus nu se spălase înainte de prânz. Domnul i-a zis, voi, farisei, curăsați partea de afară a paharului și a blidului, iar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și partea cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile din lăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuiala din izmă,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 pentru că voi zidiți mormintele prorociilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuvințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci iar voi le zidiți mormintele. De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, Le voi timete prorocii apostoli, pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor pregoni